І виголосив тільки частину фрази, та є щось прекрасніше в цьому несподіваному переході. Що більше ми їх спостерігаємо, то менше розуміємо, повідомив наступного ранку Корифей. Хвостик був жалюгідний зі своїми обривками думок від жорстокої боротьби і напруження сил. Корифей натомість розкошував од проголошення своїх відкрить. Ложі океанів складені тяжкими матеріалами. Континенти ж вибудовані з матеріалів легших. Хвостик пробував влякати словами від розлюченого опору непогамовного намагання утриматись на поверхні до страшного спокою глибин, які дрімають в безрусі від сотворіння світу. Цим спазматичним словечкам Корифей протиставляв урочисто величаві відкриття. Великі океанські течії, які переносять величезні маси води, або нагрівають, або охолоджують омивані ними береги. Куди я попав? думав твердо хліб. Ох, Наталка, Наталка, як немалосердно ти жартуєш зі мною. А ти чого хотів, знущався він із себе. Чи, може, хотів би приєднатися до тих двоногих, у яких про жінку таке саме уявлення, як про чеський унітаз? Жінка – це така сама безодня, як і чоловік. А дві безодні, наблизившись одна до одної, неминуче створять безодню ще більшу. І протяг пекельний диявольський, що засмоктує душі, завихріє і закручує, і тут або здолати, або впасти у безславність. Може і добре, що Наталка його весь час випробовує. А що таке південний комфорт, як невипробування? Твердохліб намагався утікати від ДТЛівців, бодай вечорами. Замикався у своїй кімнаті, читав, дивився телевізор. З було мало. Міжнародні оглядачі щодня повідомляли, як загострюється обстановка в Лівані, в Нікарава. Підраховували, скільки ще сигнули на бомби ракети в обох Америках, в НАТО, в Японії. Розповідали, які бомби і супербомби влежуються, як груші у воєнних арсеналах. Колись бомби кидали в царя, тепер президенти замахуються на весь світ. Ось так домахаються, дограються. І розірветься, грякне, лопне світовий простір від мегатонного жаху. Ні зірок, ні журавлів, ні весняного вітру над набряклими бруньками. І дими замість неба. Останні дими в безмірах останнього життя. І навіть ангели посліпнуть, і нічого не буде. Тільки гомілка якогось президента Великого любителя крилатих ракет І безкрилих слів А колись випав за уламок Термоядерного понищення З печері Дебрів Знайде гомілку президента І прокляне О, коли б люди прокляли вже сьогодні А не тонули в дріб'язької суєті Однії ночі Твердохліба розбудив хвостик Було вже далеко за північ Але він, видно, ще не лягав не скидав свого напівжіночого костюма, випромінював рішучість і бадьорість. Я б вас не будив, але Корефей сказав, що тут потрібен юрист, пояснив він. Навіщо вам юрист у третій ночі? Що сталося? Приїхав племінник і привіз ключ. Який ключ? Хіба вам ще не казали? Нічого не чув. А я думав, вам казали. По-моєму, ви морочите мені голову, розсердився твердо хліб. Ви все-таки одягайтеся, бо там усі ждуть, не відступався хвостик. Я ж сказав, не морочте голови. І корифей занудно вів своєї хвостик. Він теж жде вас. Сказав, без вас не починати. Ми це готували вже давно. Не було ключа. Торік племінник пообіцяв зробити і оце привіз. Та до чого ключ? Спинавшись, що хвостик не відчепиться, спитав твердо хліб. Він поволі одягався, ще не вирішив, треба йому йти чи ні. Але вже знав, що заснути до ранку не вдасться. То чи не однаково, де бути, куди йти? Тут є одні двері, хапливо пояснював хвостик. Ніколи не відчиняються, ніхто не знає, куди ведуть, що за двері. А де вони? Неподалік від корифеєвого люкса. Давніше якось ніхто їх не помічав, може їх і не було, а цей шуляк пофарбував, поставив бронзову ручку, але не відмикає. Здається, він їх і поставив, хоч ми й проочили коли саме. Та спитайте директора? Так він вам і скаже. Хто його сюди поставив? Президентик. Чию волю він тут творить? Ясно, чию. Побуде два роки, ми його... «Сколупнемо!» Це він знає. Президентик теж знає. Тут для них пересадка. То вони нас послухають. З самим корифеєм як. Будь то ласочка, будь то ласочка. А роблять своє. Ми й надумали відчинити, побачити і викрити, щоб аж загриміло. Ми й самі могли б, але корифей звелів, щоб представника правосуддя». Я тут не службово, і взагалі ламати двері протизаконно. А ми не ламаємо, відмикаємо. І відмикати без санкцій прокурора незаконно. Це коли до чужого приміщення ми в своєму домі. Це власність ДТЛ, а ми всі члени президії ДТЛ. Тоді навіщо вам я? Ну, як наш друг, та й просто хіба вам не цікаво? Як можна цікавитися тим, про що ніколи не чув? «А тепер почули від мене, і я вас забираю, забираю, забираю!» Хвостик ухопив твердо хліба під руку, повелік за собою, хоч той і опирався.